На це у тебе вистачить часу. Я знаю. Антон почував себе дуже втомленим. Утрьох вони пішли назад, але уже зі свічкою. І незабаром опинилися під зоряним небом, а тоді опинилися у їдальні, де вже не світилося. Антонові не хотілося їсти. Підеш завтра? – спитав Яків. Я досі шкодую, що покинув старого. Якби не відшов наближення того, то ще б там пожив. Але нестерпно думати, що він... Так близько біля воріт і може увійти до притулку. Хто? Диявол. Моя душа все ще йому потрібна. Мушу сховатися, зробитися непомітним, перезимувати посеред лісу, серед людей. Що, як і я, все ще відчувають страх, і тому схожі один на одного, як брати. Ти певний, що диявол існує? Уночі я знову вірю в його існування. Мені здається, тут ніхто не спить уночі. Буває, приходиш сюди глупої ночі і застаєш повно людей. Хтось латає одежу, хтось сукає мотузку, хтось вирізає з дерева ложку. Ти сідаєш і теж щось робиш. Майже завжди починається розмова. Кажуть, улітку тут інакше. Ні, Антоне, не так легко подолати ніч у собі. Найтемніше перед світанком. А воїни не звикли воювати із собою. Ми підкидаємо дров, сиплються іскри, йде тепло. Ми дивимося у вогонь, як зачаровані. Це допомагає. Я знаю. Власне, ми чекаємо світанку. Ти міг би його чекати з нами? А що, коли я сидітиму коло вогню з кимось, хто прийшов забрати борг? Пам'ятаєш того хлопця, Ізодора? Він нагадав мені його. Здатний розводити всі бури власною одержимістю, невтішний у тому, що втратив. Оця невтішність найбільше мене тривожила, бо це одне з його імен. Ти помиляєшся. Можливо, але страх і досі зі мною. Обережність ніколи не завадить. Пам'ятаєш ту дівчинку? І Антон раптом згадав дівчинку, яку він вів до будиночка старого, і як тоді у його свідомість увірвалася похмура реальність того світу. Як він міг забути, з ким пов'язувалося це видіння? Отак, тоді випав перший сніг. Я уявив собі, як невтішність змусить колись хлопця шукати цю дівчинку. І якщо вони зустрінуться, станеться щось страшне. Цей хлопець усе ще не вірить, що приносить нещастя. Ти ж знаєш, що і в притулку можна почувати себе нещасним. І, не чекаючи відповіді, як і продовжив Життя, що тут, що там, ніби сон, від якого прагнеш прокинутися, а не можеш. Питаєш себе, невже я той чоловік, який боїться того, чи його обличчя ніколи не бачив? Отож я так злякався і Зидора з його розгубленою посмішкою і тихим голосом, що пішов. Ми вважали, що тобі настав час піти. Я сподівався тебе наздогнати по слідах, але снігу все впадав. Я навіть згубив дорогу. Біля села, коли я заблукав у тумані, мене знайшов кравець Ян, і все обійшлося, а то б я й досі там блукав. Хто знає, як доведеться повертатися. Так, не близька дорога. Колись я знав, що таке вертатися додому. Про котів кажуть... Кіт розплющив очі і уважно подивився на Якова. Так, котику, кажуть, що ви прихиляєтеся до домівки а не до людини. Але то вигадка. прихиляється до того, що люблять найбільше. Любов – це дім, який треба знайти. Він світлий і теплий. Я і кіт знаємо, що наша надія немарна. Поки ми вийдемо через західні ворота, у нас знову не залишиться нічого, крім цієї надії. Туди сходяться всі, бо це ворота надії. А східні ворота – це ворота відчаю. Мабуть, Антон заснув, Йому приснилися ці слова, такі вражаючі і несправедливі. Прокинувся він від холоду, сидів за столом, схиливши голову на руки поряд із порожньою мискою. Ніякого ні його кота не було. «Ще ніч», – подумав Антон, і знову заснув на мить. Одного весняного полудня через східні ворота увійшов дуже старий чоловік, ноги якого тремтіли від слабкостей. Міг би одразу знайти для себе втіху, Побачити, як ці тут яблуні, але цього не сталося. На додаток до найбільшого лиха немічної старости, він був ще і сліпий. Зворушений цією безпомічністю, Антон посадив старого під яблуною і став розповідати, як виглядається яблуня, які на ній будуть яблука. Спочатку маленькі зелені, а потім великі й червоні. Бо просто яблуні не існує, цих дерев багато і між ними є щось спільне.